Svatý, svatý, svatý je hospodin zástupu, celá země je plná jeho slávy. Poslavte se, milí bratři, milí sestry, se vás vítám v dnešní bohoslužbě na trojční neděli. Kalendář. noč. A když jsme tady na hoře byl Vánci, tady je velikonoce, 50 dnů velikonoční doba, minulý kronoč v čemě, svatoviční jednou. A dneska? Vyroční neděli. V A pak půjde se počítat neděli v trovičním období. Tady po co je ta špina? <try> to je <try> 100,000,000,000. To? To je drabila lidra. je je špina, no, co to je? Neka, Další věci, které patří sobě a nejsou u sebe? Ano, to dva. Ano, telefonní sluchátko. A tady je prostě to čistě. A tady je ten telefon. Tři věci jsou odděleny. A co tady je? Základ slonění a patříc? A to tam je toto dví. Jsem to ukázal manžel se, tak zona sem ale se rozplakala. <mín> Protože no, <atelit>, tady <mín> je květinář a tady ta hlína a tady vydržení tady... květy. No. Je... Tak to je fakt nepořádný. Vždycky tři věci, které patří sobě, ale nejsou u sebe. No. A o tom je tam Boží trojce. Otec synzo, Bus Svatý. Háči k sobě mají být u sebe. A proto jsme tady, abychom oslavili Bohu jeho jako jméno Boha, odsedný syn Ducha Svatého. Chváte Boha, měj svá Pánem celého vesmíru. Byl jsi mezi námi přítomen v podobě člověka a ve svém synu Ježíše Kristus si sdílel náš život a naši smrt. Ty, který jsi Bohem nade všechno, tvůj duch přebývá mezi námi a udržuje nás při životě. Dej, aby tvá láska, tvá laskavost, Tvé světování vstoupili do našeho života, přít Tvé království. Amen. Čtení z listu Vymanů a Pavel píše, jak nesmírná je Louka Božího bohatství, jeho hodrosti i vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho ale a nevyspytovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Gospodinou a kdo se stal jeho rádce? kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit, Vždyť z něho a něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Plazen je těm, kteří slyší slovo boží a zachovávají, je přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel, kterým přišel od Boha, nebo nikdo nemůže činit ten znamení, která činíš ty, neníli Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen pravím tobě, nenarodí se kdo znovu,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 Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Výtrbanec kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směruje. Tak je to i s každým, kdo se narodil z ducha. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Milí bratři, milí sestry, vyznáváme svou víru v jediného Boha a připojíme se k slovu nicejsko-cařihráckého vyznání víry. Toto vyznání je vytištěno v zpěvníku pod číslem 347. Pokud budete chtít, tak můžete říct také to ikominické znění bez filiokve, bez toho slova a vychází z otce a ze syna původně to znělo. Vychází z otce. Věřím v jednoho boha, Otce Všemovoucího, stvoritele Nebe i Země, Všemovitelného i Nebitelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, v jednoho Zeměho Všemového, který se vratil z Otce Všemového. Bůh slova, světlo ze světa, pravý Bůh z pravého pola, dnes je tvořením podstaty podstatný slovesem. Skrze něho všechno je tvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se svěřil v zemi. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Chapady a stal se člověkem. Byl za nás stížovan, za ním konci apeláta byl dým a pošvem. Světího dnevstal znak Tvých podle písna, vstoupil na nebe, celý po pravici Otce a znovu přijde bez slávy, soudiživé účtvé a jeho královský úde věcnost. Věřím z mnoha světeho, Pána a života, který z Otce vychází, s Otcem jistým jen zároveň zpělám a postavlávám a mluvil o pustitom roku. Věřím v jednou svatou všeobecnou a proštovou způsob zětě. Vyznávám jen přesto a oči někdy z ruchu. Očekávám si řízení mny a životu z dnevěku. Amen.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 pochopit to nepochopitelné a vysvětlit to nevysvětlitelné. může zaznívat skeptická tato slova. A dnes trojiční neděli slavíme dokonce starocírkevní formulu víry, že Bůh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 Dogma, dogmatická úvaha o víře do našeho století jako by už nepatřilo. Tehdy, jistě tehdy, na těch starocirkevných koncílech Biskupovi dohodli se na věroučné formuláci, kacíři z církvy vyloučili a římský císář byl spokojen z toho, že měl jednotnou církev v jednotné říši.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 ani ty největší milovníci totality by si dnes nenechali státnými médiemi nebo církvěmi předepsat, co je pravda a co není. Pravda je to, v co věřím já. Teďka. To jsou přesvědčení všichni. Ale vrátíme se ke křesťanství.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 kdo jsi, jak se jmenuje, jaký je tvoje jméno, dostane jako odpověď? já jsem, který jsem. Bůh nedopouští, aby lidi znali nějakého jméno, které můžou zaklínat a čarovat. Bůh nedopouští, aby lidi hodali do nějakého supliku a říkají, teď už víme, co se o něm máme myslet.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 Lidu Božímu, ale chce se zjevit všem, a proto poslal Ježíše, a proto seslal svého ducha nad apostoly. Když se vrátíme k té modlitbě na konci jedenácté kapitoly listu křímanům, tak vidíme že zde nepřevládá skepse, nedůvěry.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 z toho záslíbený můžeme žít A z toho můžeme i my mít svobodu za hříchu a smrti. Právě k němu všecko spěje, on je naši naděje. Tak všecko, co nakonec o Bohu říkáme, spěl k Ježišovi. Jako modlitba. Modlitba, která je velice jednoduchá, která obsahuje vlastně jenom jedinou prozbu, aby Bůh udělal to, co už nám řekl, aby byl On ten, který je. Amen. Bože, děkujeme Tě, že jsi nám nezůstal zdálený. Že nejseš neviditelný a nezrozumitelný, ale že jsi vydal na cestě k nám, že jsi nám dostupný v Ježíši. Tak dovedeme slyšet, co jsme třeba dříve přeslehli. Můžeme vidět, co jsme neviděli a v Ježíši se setkáváme s Tebou, s Tvou slávou i s naši záhranou. Když se slomářdujíme na tomto místě v tuto chvíli, můžeme si být jistí, že jsme oklopeni Tvým působením, Tvou milostí, Tvým duchem. A prosíme Tě, uzdrav nás, uzdrav nás na těle i duši. Z našich nedoslychavosti a sleposti otvírej nám oči a srdce pro svou lásku. Dej nám svého ducha do srdce, abychom dokázali toto přenášet nám lidi kolem nás. Pošlí nás k věrohodnému svědectví a zvěstování té svobody, které získáme tvým slovem, tvým odpuštěným, tvým posvěcením. Dej, aby bylo v našich repřich a stucech zřetelně, že ty nejseš anonimný Bůh, ale setkání s tebou má důsledky dobrý. Pro všechny, za které ti nyní prosíme, za ty, kdo od, ne, od nás čekají pomoc a podporu, za ty, kdo jsou zaručení, skeptičti, rezignování za oběti nespravedlnosti a násilí, za lidi, kteří na své životní cestě touží po možnosti se obrátit dít nové cesty a nevědí, jak na to. Za všechny, kteří si zvolili život bez tebe a se před zkušenostmi s tebou zavírají. Za všechny ti prosíme, pane. Prosíme tě ve jméno tvého syna, který s tebou a s Duchem Svatým už nyní vládne až na věky, spolu s ním k tobě voláme. Otče náš, který si v ve nevesti, posvěd se jméno tvé, svýt buď vůle tlá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdější, dej nám dnes, a odpust nám zaši dny, jako vždy my odpoštíme a neuvědň nás o všechny a rozbavň nás od, všechny, nás od všechny, závodí, i moc, i sláva, na A na konec, bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, pozbuzujte se, buďte jednomyslně pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jiný jedný druheř, Svatým políbeným, milost našeho Pána Ježíše Krista, a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.